Я стою, як укопаний там, де темрява сходить Постотно, навколо переді мною лосходить, сходить війни, кистрона славом лиш трону. Як, як тут вже як хворий, холе щипає лодоні, пронизавши тіло, є як і зомбі. Що виходить, спітніло спідніла від страху, щипає себе в надії, проснутись, присмутався забути знайти себе, я прибулець не з цієї планети, не з цієї системи, як берег ясний остання надія, надії на тіло молю, щоб назад повернутись, повернути назад, колок взявшися волю, але не можу дивитись постійно, страх мене ловить, таке в нічто може. І знається це сам це саме слава оману, страшний серіал, а в'язень кошмара на вулиці. В'язі в'язну в вогню я класною не відмовлю зараз пропасти, Або втекти, кудась невідомість, Або втекти, кудась невідомість, або втекти, кудись невідомість.